На екрані з'являлося крісло, біля якого стояв зацькованого вигляду громадянин. Потім поруч вимальовувався вмонтований у кадр жеглов у виконанні Висоцького та кричав «Буде сидіти, я сказав!» І громадянин падав у крісло. Після цього епізоду замовники захотіли лірики – тому тільки дядько зручно вмощувався в чудовому фотелі, на екран випурхували метелики, а над головою героя виникав напис «Сядеш, не встанеш, купуйте крісла та стільці меблевого комбінату». Я зробив це як хуліганство, як виклик. Але директору комбінату Моя робота сподобалася, і я отримав від нього білий конверт просто в руки. Згодом таких конвертів було багато. Я купив довгий шкіряний плащ, а якось одного дня влаштував розкішну вечерю для своїх колишніх співробітниць-дюймовочок. Бабуся Валя витирала носовичком розчулені, почервонілі очі. Платонівна насолоджувалася імпортним лікером, а Ритуся мусолила під столом мою ногу своєю розпашилою ступнею. Одне слово – життя почало налагоджуватися. Смердючий капіталізм поволі брав гору, а я – з головою поринув у нову гру, і вона починала мені подобатися. Коли бідолашного шефа відправили на заслужений відпочинок, наш рекламний відділ уже укрився мерзенною позолотою, а всю знімальну групу накрила хвиля цунамі цинізму. Протягом наступних трьох років нас буквально рвали на шматки, а в мене з'явилися замовники із сусідніх областей. Справжній успіх прийшов тоді, коли я зняв, усе придумав та знімав сам музичний кліп за участю доньки місцевого авторитета. Його крутили кілька місяців на всіх каналах, а до мене почали телефонувати зі столиці. Я знову почав функціонувати, як на війні. Тихе болото кінотеатру принаймні давало можливість відчувати себе вільним. Я більше не був представником утраченого покоління. Життєва дистанція щоденно збільшувалась, і мені треба було тренувати легені. Чи з'явився у мене смак до життя, смак до забезпеченого життя, точно. А головне, я зрозумів, що зможу створити це життя сам, своєю головою. Це було б приємне відчуття. Раніше годі було б таке і уявити, я уявляв, що незабаром зможу піднятися так високо, що в мене вистачить сил, засобів і потрібних знайомств для того, щоб нарешті зробити щось вартісне. І я знав, що саме. Зніму фільм, який буде називатися «Божевілля». А точніше, відновлю його. Маячня. Усе не так. Чому я досі не можу сказати правду? Я знайду Єлизавету Тенецьку і запропоную їй зняти цей фільм. Це буде ділова зустріч із діловою пропозицією. У грудні 1994 року я збирався переїжджати до міста свого дитинства. Я повертався туди переможцем. Мені пропонували величезні за цих часів гроші і передбачалося, що їхня сума зростатиме в прямо пропорційному моїм здібностям розмірі. Я був потрібний. На мене чекали. У мене було багато планів і свіжих ідей.